Bela, horrelada libertatea dezagertzen, Txaloen artian. Eran aldi hau Star Wars izaren gerla filmatik atelaia da. Aste artian, franziako lehen ministroa Manuel Valls entzundu eta diputatuan en Txaloak entzundituzta darrik film mitiko horren eszena horri pentsatudut. Dio anden artian, Parisien gertatutakoa zaila zait iritzi e argibat izaitiaz. Bai, nik ere errandut, ni nahi shahli. Prentsaren kontrako erasoholi diaxan ezina zait. Gizartearen erreakzioniaz, postu naiz. Joan den nik gandeko argazkiaz, ere, holokorki, baikorki ahnezake. Naiz eta biziki eterlokrita izan, eta naiz eta astelean bertan eskoregian gertatutakoak, erakusten digu egun bateko errealitatea biarramunean anztendela. dela. Baina zaila. Mintzatzia iritsi bat izaitiaz. Galderak etortzen zaizkit etengabe. Noraz hojerakoli gertatzen da. Noraz ogoita amajorteko gazte batzuak hori egin dezakete. Prentsaren kontrako erasua, eskoarehiak bizi izan duena ekartzen du noraz ez. Noraz hainbeste denboraz itxu eta isilik gelditu giren Chilean, Nigerian gertatzen dena ikusirik eta abar luze bat. Eta sustut orain zer, galdera nagusia. Aste bat ere ez da pasa eta aipatzen da patriot akt terminoa normaltasun osoz. Agian hastezkeneko txalo horiek ez dira azta hoaxzen bezala bukatuko. Politikariak ardur handi bat dute, gizerteak ere eta edabideak ere noski.